Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Wa الرحيم ان Wa لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وداووا بالحق وداووا بالصبر صلى الله على Mengata Rasulullah SAW, "Khair kau mendalami Al-Quran dan mengamalkannya." Mengata Rasulullah SAW. Diamlah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita masih lagi diberi kesempatan untuk meneruskan pengajian kita. Dan insya Allah kita mulakan pengajian kita dengan bacaan surah al-fatihah ila hadrat nabi mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tuan-tuan al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim muka surat 31. Kan? Pergolakan manusia sesudah dilahirkan Seseorang manusia itu Boleh tinggal di dalam kandungan ibunya Sehingga masa yang dikendaki Allah Dalam azad syafi Paling kurang 6 bulan Paling lama 4 tahun Paling lama 4 tahun dalam kandungan Paling kurang 6 bulan Paling lama 4 tahun Kemudian ia lahirlah ke dunia Dan itulah umurnya yang pertama di dunia dan Allah Ta'ala telah pun menyebut mengenai permulaan peringkat umur ini Dalam Al-Quran yang mana manusia itu akan berpindah Dari sesuatu keadaan kepada keadaan yang lain Dan dari satu hal kepada hal yang lain iaitu firman-Nya: Nuh Rijukum Tiflan Kemudian Summa kemudian Nuh Rijukum kami mengeluarkan kamu Tiflan Tifl ni bayi nah. Semalita boluqo ashudakum. Kemudian kamu menjadi ataupun sampailah ke keadaan dewasa. Wamin kun wamingkum mayatawafal dan ada di antara kamu yang kami matikan, wafatkan. Wamingkum dan ada di antara kamu may yuradu ilal arzalil umur yang kami Panjangkan dia atau kami lepaskan dia sampailah usia tua. Likaillah ya Allahamin bade al min supaya mereka tiada mengetahui apa apa lagi sesudah mereka dahulunya mengetahui. Nah nyanyok lah. As umur ini sampai tahu umur dah sekatul lebih. Dah. Ini cuma dinyatakan dua di sini. Lah. ada yang Allah matikan muda dan Allah matikan tua lah? Tak perlu diceritakan secara detail lah. Nanti panjang melayak ni. Kan? Takkan setiap ada yang umur 10 tahun. Ada yang umur 12 tahun. Ada yang umur 12 tahun. tahun. Dia Allah bagi dua perumpamaan. Maknanya ada yang mati awal. Ada yang mati lambat tu je. Dan firman. Di dalam firman yang lain. Summa kemudian jadilah dia syuyuh. Tua. Asal syuyuh ni jama' bagi syaih. Syaihun secara bahasa syekh ini adalah orang tua 40 tak ada yang kata 40 tahun ke atas ada yang kata 50 tahun ke atas secara umum secara bahasa syekh kita panggil syekh kan dia asalnya syaykhun dalam, eh? dalam bahasa Arab jamak dia syuyukh jamak taksir syaykhun syaykhani syuyukh yang ini dalam bahasa apa ni Arab dia ada singular double plural jadi single dia mufrad dia Syaihun Double dia Dua dia Syaiha ni Alif nun Kemudian Jama' dia plural dia Syuyuh Ini yang Itu dari segi bahasa orang tua Syekh Kita kira-kira mengingat syekh syekh Orang tua Lagi satu penggunaan syekh Untuk orang yang dimuliakan Di dalam sesuatu bidang Contohnya dia Dia berilmulah Seseorang yang berilmu Walaupun kenalan dia muda Dia panggil syekh Kan kita nak hormat dia lah disebabkan dia mungkin Ustaz, dia mungkin apa ni Alim dalam dalam dalam bidang agama Misalnya kita panggil dia Syekh juga Tapi nanti dalam setiap bidang ilmu Pun ada Syekh, kalau Syekha ni Dalam bidang hadis, semua orang confirm Itu Bukhari dan Muslim Mana yang paling dituakan Yang paling mahir dalam Bidang hadis, Syekha ni Dua Syekh iaitu Bukhari Muslim Jadi kadang-kadang ni -kadang riwayat Syekhan Jadi tak perlu nak sebut Bukhari dan Muslim Cuma sebut Syekhan selah hadis tapi kalau dalam mazhab Syafi'i kalau disebut syaikhon iaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi. Ah kalau disebut syuyukh tiga berarti Imam Rafi, Imam Nawawi dan Imam Subuki syuyukh dalam itu istilah menurut uh, bidang ilmu masing-masing. Ini saja je nak cerita pasal la fasal ni. Wa may kum may rafa min qab dan uh, di antara kamu ada yang diwafatkan ke, min koplu sebelumnya. Maknanya sebelum jadi tu lah, sebelum min koplu. Sepatutnya min adalah huruf j. Tengok tu, Ni Wah oh, macam jenaka ni. Sepatutnya lepas min koplu ya, eh. asal dia kopla. Setiap zaraf, zaraf zaman, mesti nasal ingat setiap zorof zaman mesti nasab nasab tu berbaris atas ini dalam nahu qobla, ba'da sebelum, selepas itu zorof zaman sesuatu yang menunjukkan masa atau waktu tapi di sini min huruf jel, huruf jel kalau sesuatu jatuh selepas huruf jel mesti majrur min qobli tapi kenapa min qoblu seperti saya kata amma ba'du amma ba'da, ingat lagi amma ba'da, amma ba'du pun beza dia jadi di, asal dia Amma Ba'dah Tetapi digantikan nama Ba'du Dengan Dommah ataupun tambah Malaysia panggil apa? Baris depan Ada makna yang tersembunyi Di dalam huruf tersebut Ataupun tanda baris tersebut Maksudnya Min Qoblu sebelum Dia menjadi tua, menjadi syuyuk lah Faham? ada yang dimatikan ketika jadi syuyuh dan ada yang dimatikan sebelum dia jadi syuyuh mana sebelum dia tua lah ada yang matikan tua, ada yang dimatikan sebelum dia tua uh, ini kena belajar bahasa Arab penting nak nak faham uh, Al-Quran ni kan supaya mereka sampai kepada waktu yang ditentukan ajal ni waktu ketentuan waktu lah ajal musamma yang ditentukan yang dinamakan atau yang ditentukan dan mudah-mudahan Kamu berfikir, mengerti Apa yang perlu dimengertikan Mengertikan bahawa Allah semasalah maha berkuasa Untuk menentukan orang ini mati awal ke Mati lambat ke Kita manusia ini tak mampu berbuat apa-apa Tidak mampu untuk mula takdir Allah Allah lah yang maha berkuasa Di dalam menentukan ajal Sesiapa yang disuka dan firman-firman dalam maksud ini banyak lagi. Manusia di dalam peringkat umur ini berpindah dari keadaan kanak-kanak kepada keadaan cukup umur. Ataupun dengan bermimpi, ihtilam ataupun baligh. Banyaklah peringkat-peringkat. Dia mula bayi lepas bayi itu dia jadi kanak-kanak. Lepas jadi kanak-kanak tu jadi budak-budak. Lepas jadi budak-budak tu jadi remaja. Lepas remaja itu jadi dewasa. Lepas dewasa itu jadi apa lagi. Ha, terus terus terus sampai la tua baru tu sampai nyanyok sampai bangka sampai apa lagi istilahilah orang Melayu. Bahasa Arab ada istilah-istilah Di sini kan. Ada tilun, ada nanti apa ni waladun, ada lagi apa ni sabun, ada lagi rajulun, ada lagi macam-macam. Ha, Bahasa Melayu pun ada lah kan. bayi, baby, budak sebagainya. Ha sikit lagi. Eh? Kemudian kepada zaman dewasa, kemudian tua dan seterusnya kepada zaman tua bangka. Seperti yang dikendaki Allah SWT bermula dengan bongkok seribu dan nyanyok, Sebagaimana yang disebut dalam kitab suci Al-Quran. Ada orang sampai Allah SAW panjang umur ni sampai nyanyuk lah. 1120 tahun. Tapi tak ada penafsiran bagi orang-orang yang berilmu tidak akan kena penyakit nyanyuk. Ah ada setengah pendapat mengatakan itu, Allah Maha Sebaik-baik saja seseorang manusia dilahirkan dari kandungan ibunya dia terus menjerit iaitu disebabkan oleh tempeleng syaitan terkutuk. Lahir lahir kena tempeleng. Yang mana tiada seorang pun yang akan terlepas daripadanya Kecuali Isa bin Maryam seperti Serta ibunya saja Alayhum salatu wassalam Sebab Allah Subhanahu SWT memelihara mereka keduanya Dari yang demikian Dengan doa ibu Siti Maryam sendiri Iaitu kepada Imran Sebagai yang disebut di dalam Al-Quran Wa inni u'i zuha Bika wa zurriyataha Mina syaitan rajim Sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada engkau supaya dia dan keturunannya terpelihara dari syaitan terkutuk. Jadi, kita pun boleh beramal dengan doa ni lah. Nah, jadi, bagi ibu-ibu, perempuan-perempuan wanita yang mengandung dan sebagainya, baca doa ni banyak kali. Supaya anak yang dilahirkan, zuriat-zuriat yang dilahirkan, dipelihara oleh Allah daripada gangguan syaitan yang terkutuk. Tersebut dalam sebuah hadis, apabila Iblis datang untuk menikamnya, ternyata tikamannya tertuju kepada suatu dinding. Ha. Jadi, jahatlah setan ni kan. Dia kira lahir je anak Adam ha, dia. Sebab dia dengki, dia tak suka lah manusia kan. Jadi dia akan, dia akan buat, buat sesuatu lah. Ini Allah Allah ni alam rakyat kita tak nampak lah. Di antara yang sunat dilakukan ialah mengazankan bayi yang baru dilahirkan di telinganya yang kanan dan mengitamahkan pula di telinganya yang kiri sebagai satu se sebagai suatu sempena untuk mengiatkannya akan fitrah Allah Subhanahuwataala yang telah difitrahkannya kepada manusia iaitu kalimah tauhid. Sabda Rasulullah Sallallahu kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yahuwidu yahuwidanihi aw yunsirani aw yumajjisani. Setiap bayi yang dilahirkan di atas fitrah adalah bersih suci maka kedua ibu bapanya lah yang menyebabkan menjadi Yahudi dan menjadi Nasrani dan mencusi perintah Allah SWT. Fa aqim hanifa fitratallahi allati fatarannasa ayat 3 maka hadapkanlah muka kamu -mu dengan betul kepada agama ciptaan Tuhan yang telah dijadikannya manusia sesuai dengan agama itu jadi bayi-bayi yang dilahirkan perlu diazankan di telinga kanan dan dikamarkan telinga kiri supaya kalimah yang pertama yang didengar oleh bayi tersebut adalah tauhid. Dan juga untuk menghalau syaitanlah bila azan dengan syaitanlah hadisnya adalah bahadur mengatakan kalau syaitan dengar azan dia lari terkentut-kentut sehinggalah ke tempat yang tidak didengari oleh azan. Syaitan apabila dengar, dengar azan dia akan lari terkentut-kentut. Ke satu tempat yang mana tidak didengar oleh azan. Dan juga kita ikhamah pun sama juga. Dia akan lari. Azan dia lari. Lepas tu dia datang balik. Lepas tu bila kamat je, dia lari. Lepas tu dia datang balik. Dikacau, kita semayang. Jadi, bayi tu mula-mula kita azankan dia. Kita kamatkan dia. Supaya tak ditempeleng oleh syaitan. Tempeleng? jahat tu. Tugas kepada ibu bapa hadap bayi. panjang juga ni sambung lepas asa eh? boleh sambung sikit lepas asa insyaAllah ada lima minit lagi untuk buat persiapan sambung sikit lepas asa sampai satu tajuk lagi ke ni baru cerita bayi lah jadi lahir-lahir sahaja apa yang perlu kita buat tu dah diceritakan. Lahir-lahir saja sebelum lahir lagi sepatutnya ada amalan-amalan ibu-ibu yang mengandung ni, ada amalan-amalan dia untuk menjaga diri dan bayi tersebut sebelum dilahirkan tu. Ah kita tolah amalan-amalan orang dahulu, Syekh Abdul Ghajlani kan ataupun amalan-amalan orang yang biasanya kebanyakan ulama-ulama yang mana ibu-ibu yang, yang melahirkan ulama-ulama besar ni, wali-wali Allah ni, ibu dia tu amalan kuat. Ibu dia tu sebelum melahirkan anak tu pun dah amalan dia dah kuat dah. I mom abuni Amibi mak kepada Moledlias tu dia satu hari baca 17 jus hafal Quran sambil masak sambil sapu-sapu mulut tu ke makamet baca Quran hafizah yang hafiz Quran perempuan hafiz Quran kan jadi dia sambil basuh mangkuk sambil basuh pinggan sambil sapu rumah sambil masak-masak mulut dia tak pernah berhenti terkumak kamit baca 17 jus sehari Ah, ha, patu itu tak termasuk lagi yang selawat dia dah beribu-ribu kali, istighfar dia dah beribu-ribu kali, kalimah tauhid dah beribu-ribu kali, sembahyang tahajud dia, sembahyang sunat dia. Ha. Jadi rohani dia pun dah dah kuat dah. Jadi apabila rohani tu kuat, anak di dalam kandungan tu pun akan terkesan dengan kekuatan rohani ibu dia. Ha. Waktu bila lahir pula nanti macam Syaf Gagal jalani kan. Bulan puasa mak dia tak bagi dia susu. Bagi susu waktu sahur. Sekejap lagi waktu maghrib bau bagi bagi susu balik. Walaupun bayi bukanlah seorang yang mau kalah kan. Tetapi mak dia buat dia macam tu. Akhirnya jadi Syaf Gagal jalani. Dan Mu'ayyudin Cisti Mu pengasas tarikat Cistiyah tu berjalan daripada selatan India sampai Calcutta berapa juta orang masuk Islam tu 6 juta ke juta masuk Islam jalannya bukan dakwah apa pun jalannya kesan di bila rohani ni yang buat menarik orang-orang masuk Islam antaranya amalan dia ibu dia ketika nak menyusukan dia mesti berwuduk dulu baca doa dulu tak bagi dia makan makanan yang yang selain dia dimasak dengan keadaan berdoa berselawat dan sebagainya ini kita semua semua kita sumbat anak kita pun kita sumbat dengan benda-benda yang syubhat. Lepas tu besok anak nakal jahat kita pun ni, kenapa lah kau ni perangai macam syaitan. salah kan. Ya. Jadi dah dah baru nak baru nak barulah nak hantar pergi sekolah tu, barulah nak hantar pergi sekolah ni, tak boleh jadi masuk sekolah, tak, tak lulus fail, cuba hantar sekolah pula lari. Macam-macam. Betul -macam. pening dah tahu buat apa. Jadi sebelum mengelak, menghindari lebih baik daripada mengobati. Kan? Jadi dah terjadi, baru nak buat, susah lah. Sebelum awal-awal lagi kita kena jagalah diri kita dulu, insyaAllah. Kan? Kalau kita, kita makanan dalam badan kita semuanya halal, semuanya bersih, suci. Amalan kita kuat, rohani kita kuat besok nanti. Anak-anak kita insyaAllah lah akan keluar. Tapi itu anak Nabi pun kafir ha, Orang macam-macam lah petikai kan itu, Allah maklam lah kita berusaha Jadi ikhtiar ke? So nak keluar macam mana pun Kita pulang lah ha, dan Itu sebab dia Kalau kita buat benda tu pun tak uri kan Dapat pahala Bukannya Kita buat Ah nak Aku dah buat macam-macam pun Ada nah, Degil juga macam syaitan juga panggil eh? Kita mana tahu Allah maklam mungkin daripada Datuk nenek moyang kita yang dulu ke eh? Ha biasanya kalau keturunan tu semuanya baik insyaAllah baik, ini kalau kita je baik nanti mungkin datuk tu tak, apa, gangster besar ke, apa <tuh, <tuh, itu wallahumaklam lah anak Nabi Noh pun, kan kafir kan, kita tadi ada nak cakap wallahumaklam malam takdir tu takdirlah, kita berusaha, tetap berusaha lah banyak terjadi kan orang yang ibu bapa yang dia jaga betul-betul amalan dia akhirnya anak dia jadi soleh tugas kedua ibu bapa terhadap bayi adalah menjadi suatu tugas yang penting bahawasanya kedua ibu bapa itu hendaklah memelihara anaknya dari segala hal yang boleh mengeluarkan anak itu dari batasan fitrah. Hendaklah keduanya juga mengambil berat tentang pemeliharaannya bersungguh-sungguh dalam asuhannya jangan dibiarkannya menyusu pada orang yang tidak diketahui tingkah lakunya sebab penyesuan yang tidak baik itu akan meninggalkan kesan yang buruk kepada tabiat anak itu di kemudian hari kemudian maksud dari sebuah hadis, demikian maksud dari sebuah hadis zaman dulu memang Nabi ni pun diserahkan kepada halimut sa'adiyah, suwaibah, waiman dan sebagainya kan? dan kita pun kena kadang kita bagi lembu <laughs> kita hantar anak kita dekat lembu supaya lembu menyusukan anak kita hanya anak kita jadi macam lembu waktu <laughs> itu marah kenapa anak aku ni bodoh macam lembu habis kecil-kecil bagi lembu susukan anak kita tahu tak? bukan ambil anak tu bagi ke lembu ambil susu lembu tu bagi ke anak minum bukan tak boleh tapi dua tahun pertama tu bagi ibu yang menyusu. Ingat susu ini berasal daripada darah. Darah berasal daripada mana? Makanan. Sebab tu makanan-makanan yang kita makan kalau dia haram atau syubhat akan itulah kesannya. Darah yang terhasil daripada makanan yang syubhatnya ataupun haram akan mengeluarkan susu yang tidak baiklah kesan ni. Betul, dia minum oleh anak kita pula. Bayi kita tu. Akhirnya perangai. Macam tu lah. Perangai dia. Kalau makanan tu daripada makanan yang halal 100%. Kemudian diiringi pula dengan doa-doa. Baca-baca Al-Quran. Lah ha, makanan tu akan jadi. akan jadi satu keberkatan. Darah pun dari sumber yang baik. Makanan jadi darah semua. Tahu benda tu. Betul. Begitu juga dengan benih benih pun akan apa ni air mani itu pun daripada darah juga. Jadi sebelum kita nak melahirkan anak nak mengeluarkan benih yang subur, mesti kita kena kuatkan amalan-amalan kita, kena kena makan makanan yang suci lagi bersih, lagi halalan dan Halalan thayyibah, halal tetap halal tapi satu thayyibah. Thayyibah ni apa? Thayyibah ni makna makanan yang berkat, makanan yang bagus, yang baik. Halal masih lagi umum. Banyak benda-benda yang halal. Tapi Allah kata halalan taibah. Pasal apa? Halal sahaja tak cukup. Dia kena taibah. Baik. Maknanya baiknya hanya bebas daripada segala segilah. Jadi ada makanan-makanan yang baik tu. Nabi suka. Yang apa yang Nabi suka tu baiklah tu. Biasanya macam tu lah. Jadi makanan yang baik pun perlulah. Akhirnya, supaya melahirkan benih yang baik darah yang baik, susu yang baik anak pun jadi baik ha, Untuk bagi sebahagian sebarang orang ataupun bagi kat lembu habis anaknya macam lembu bukan tak boleh, maknanya ada juga khasiat-khasiat daripada lembu tu, kalau tidak Allah tak jadikan lah susu daripada lembu ataupun kambing kan ha, tapi utamakan dulu susu ibu lah dua tahun yang pertama tu kecil-kecil lagi dah bagi susu lembu ha, tu masalah hubungan antara ibu dan bayi itu pun bergantung kepada susuan tu sendiri semakin anak tu semakin lama menyusu dengan ibu dia, semakin manja semakin erat hubungan dia dengan ibu dia sifat-sifat ha, ibu tu lahir akan transfer ke anak tu kasih sayang ibu tu akan transfer kepada anak tu, ini sifat-sifat lembu yang transfer ke anak tu kan tak boleh. Eh? Faham lah masa saya ni. Jangan salah faham lah. Ustaz tu kata susu lumbu tak boleh minum. <laughs> Jangan salah faham. Yang afdal tu kita nak cari. Hmm. Hendaklah keduanya berusaha untuk menanam perasaan cinta terhadap syiar-syiar agama di dalam hatinya. Dan perasaan menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT Hidupkan dalam dirinya semangat cintakan yang baik, suka mengejarkan kebajikan Sayang terhadap keluarga dan sentiasa mengambil berat terhadap mereka Hidupkan juga dalam dirinya semangat bencikan yang jahat, menjauhkan diri daripadanya Tidak suka menimbulkan rasa benci kepada keluarga dan tidak senang dengan orang-orang yang membuat kejahatan Seboleh-bolehnya ibu bapa harus cuba menghapuskan perasaan cintakan dunia dan syahwatnya Serta kecenderungan untuk mengecap kenikmatannya dari hati anak itu Jika ada tanda-tanda yang demikian dalam diri anak itu Maka hendaklah keduanya tidak membantunya Untuk meneruskan kehendaknya, menolongnya dalam apa, ju apa rupa sekalipun kerana yang sedemikian itu akan mengekalkannya dalam sifat yang buruk itu dan akan memalingkannya dari jalan istiqamah yakni jalan lurus yang dipuji. Maulana Alias rahmatullah alai keluarga di Al Kandahlawi itu duduk dalam kampung kawasan rumah dia itu tak keluar langsung. Tak campur langsung dengan masyarakat luar. Ha dia ada masyarakat dia sendiri. Dia di India itulah, India kan, India kan negara-negara kafir. Orang kafir banyak. Jadi perkampungan Khanda, Kandala tu keluarga-keluarga dia je. Ramailah. Pak cik manci, tapi semua alim, semua hafiz Quran, semua alim. Sekolah Inggeris tak pergi langsung. Tak belajar sepatah perkataan pun depa ni Inggeris. Dan tak pernah tengok TV, semua hidup pun tak dengar radio, semua hidup pun Api lahir-lahirnya. Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. hadis. Barulah lahir muhna Elias, lahir muhna Zakaria, lahir muhna Yusof. Semua ulama-ulama hebat. Ini kecil-kecil lagi Ultraman, Batman, Spiderman, Iron Man. Beli baju Spiderman, Batman, Ultraman kan anak kita. Celik-celik je TV depan mata yang bagi dia game handphone belalah bagi dia main komputer dah boleh pandai dah main game tu. Bukan tak boleh. Saya tak kata tak boleh haram eh. Tak mau. Benda tu itulah nanti akan jadi anak kita. Kalau kita nak nak jadi kita, macam tu jadilah benda. Dia bayangkan tengok orang-orang kan nak mana, mana daripada anak dia bila kecil lagi ajar al-Quran, hadis al-Quran hadis. Nah, itu yang jadi mula Zakaria. nak hidup, nak enjoy apa kat dunia ni kita dah tahu dah, kita dah rasa dah tak ada apa pun kan kita dah rasa sendiri, takkan kita nak buat dengan anak kita benda yang sama kot kalau kita tidak ada keinginan untuk melahirkan anak kita yang soleh yang alim, yang hafiz, yang warak, tak payahlah siapa yang berkeinginan yang demikian, dia kena ikutlah cara-cara ulamak-ulamak terdahulu tak dapat jaga semua, jagalah semaksimum yang mungkin kan Setiap benda yang batil yang masuk ke dalam telinga penglihatan, pendengaran, percakapan, pemikiran, penyebutan, perkataan anak kita itu semua masuk ke hati dia. Setiap yang batil itu akan merupakan titik-titik hitam. Dan setiap yang yang hak itu akan menjadi cahaya kepada hati anak kita. Bayi lahir ini menghabiskan kita macam kain putih. Kita lah yang conteng kat situ nak kekalkan kebersihan dia ke atau kita nak conteng kat situ setiap yang selain daripada agama yang masuk dalam hati yang nak kita melalui pendengaran, penglihatan, percakapan dan pemikiran akan jadi titik hitam sebab tahu nak kita degil kita pun degil tu sebab tu jadi masukkan Quran, Quran hadis ni cahaya Quran tu cahaya, nur hadis tu nur kalimah-kalimah yang baik tu adalah nur La ilahillah tu, zikir tu adalah nur Subhanallah tu adalah nur, semua so, nur Masukkan semaksimum Yang mungkin kepada anak kita lah Waktu dalam kandungan Lagi, dah dibaca Quran, di Quran dah, dah bawa tubuh bayi lagi Dibawa lah dalam majlis-majlis Baca Quran, zikir Supaya masuk Nur Jauhkan daripada segala kebatilan sebab tu orang orang Malaysia kita melentur, melentor, buluh. Biar dari rebungnya kecil-kecil lagi hati anak kita tu. Bila kita daripada kecil, gitu kita dah kita dah tanam Quran, hadis, agama dan sebagainya. Bila dia besar nanti, walaupun dia tercenderung ke dunia ni, misalnya lah kan. Tapi bawah dasar hati dia tu dah ditanam dengan Quran, hadis, dengan agama dan sebagainya, dengan aksara yang baik dia akan kembali juga akhirnya kepada kebaikan sebab asal bawah dia tu dah dah penuh dengan benih-benih yang baik saya bukan apa saya tengok diri saya sini lah saya memang bapak saya benda kecil lagi duduk bawah, duduk baca taklim kat rumah baca korang ajar yang baik bawa pergi keluar semua tapi saya satu masa saya, saya konak Ah, saya konar, saya pun nak dunia juga ataupun harum lah, keinginan terhadap dunia semua orang ada, semua orang diberi nafsu, kejenturangan ke arah dunia ke arah apa, nak berserono nak mewah, nak enjoy, semua orang ada, Allah bagi sahata wali-wali Allah dan Rasul pun Allah bagi, cuma kemuliaan kita terletak di ketika kita melawan benda tu, kalau kita tak ada nafsu, senanglah jadi malaikat kita Akhirnya saya pun cenderung juga apa 40 tahun saya jahil dulu kan. Ni cerita sikitlah memang semalam nak cerita. Nak bagi contoh orang lain kan bagi contoh saya sini. Tapi apa yang saya nampak daripada kecil lagi tu bapa saya memang dah bagi kan asas-asas agama tu. Akhirnya dia balik-balik, dia turun balik. Hmm. Tidak saya kalau kalau apa ni bawang jumpa saya 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu mungkin tak tak, tak kenal kot. <laughs> Pasal apa siapa memang kecenderungan terhadap dunia tu ada. Jadi yang penting kecil-kecil lagi tu dah di apa asuh dia dididik dengan agama, dia akhirnya kembali ke situ juga. Tapi kalau kecil-kecil lagi dah apa dah memang dunia dunia dunia dunia susah nak apa nak nak guna boleh nak utun balik tu susah. Itu penting makanan nak kena jaga, susu nak kena jaga pendengaran nak kena jaga, telinga nak kena jaga, mata, semualah ha, jangan bagi kita anak kita campur dengan orang tak tentu sekolah kepada sekolah-sekolah yang uhuhara oh, sekolah-sekolah kerajaan ni semua bukan tak ada kita nak ajar anak kita mengira membaca sakat tu okay boleh kan, kita cari orang, -orang yang mengajar sekarang ni banyak sekolah-sekolah yang yang agama yang ada pelajaran pelajaran matematik, benda-benda ya, asas lah. tapi kalau memang kalau kita nak anak kita jadi engineer, doktor itu lain cerita itu pun tak ada masalah, tak ada halangan silakan bukan tak boleh ini maknanya yang mana yang mungkin ada apa, keinginan untuk menjadi anak dia seorang alim, hafiz Quran kan, ke arah agama, ha, cara dia tak sama lah nak jadi engineer dengan doktor bukan tak boleh saya tak menghalang eh. saya tak kata tak boleh ini mana siapa yang mungkin dia nak jadi alim mungkin dah tak kesampaian dia nak jadi hafiz Quran mungkin dah tak sempat akhirnya dia niat untuk jadikan anak dia pula ha maka kena jagalah benda-benda ni bukan semua orang masuk masuk pondok semua rasa menjadi ada yang tak menjadi sebab apa kadang-kadang tidak ada sokongan bantuan daripada mak bapak mak bapak tak buat amal untuk anak tak doa untuk anak ustaz saya kata nak jadikan anak kita Hafiz dan Alim tiga sudut kena melakukan kerja anak tu sendiri ustaz-ustaz yang mengajar dia dan ibu bapa dia tiga-tiga ni kena buat benda yang sama mak bapa kena bagi kena-kena doakan, kena buat amalan yang khusus untuk anak dia, ustaz-ustaz pun kena ustaz-ustaz yang ikhlas mengajar lah kan anak tu sendiri ada kemahuan untuk belajar, insyaAllah jadi ya. kalau mak bapa hantar anak pergi merasa pondok tapi mak bapa rumah buat tak tahu je itu pun tak jadi juga. Dia kena doa setiap malam untuk anak dia. Bekalan lah. bekalan rohani daripada apa-apa untuk anak dia. Ha jadi pentinglah kita jaga segala perkara baik yang dalam maupun yang luar. Jangan kalau kita tutur je keinginan anak-anak kita kan jadikan dia apa? Ke arah cinta ke arah dunia akhirnya dia cenderung ke arah dunialah elak kan tak nak, kita nak zaman sekarang ni zaman fitnah kita nak apa kita nak buat macam mana dulu susah dah dah memang susah tapi kita boleh minimiskan lah, kurangkan jangan dedahkan anak kita kepada benda-benda yang ni kalau kita nak anak kita jadi orang yang baik bukan nak kita sajalah, kita pun juga sama hendaklah kedua ibu bapa menyuruh anaknya mengerjakan sembahyang dan berpuasa jika tahan apabila ia mencapai usia tujuh tahun Apabila si anak sudah mencapai usia 10 tahun, mestilah kedua ibu bapanya memukulnya jika ia meninggalkan sembahyang dan puasa. Ini hadis Nabi. Tidaklah, kedua ibu bapa melarangnya bercampur gaul dengan anak-anak jalanan dan kawan-kawan yang jahat. Dan orang-orang yang sentiasa bersikap lalai dan suka ambil tahu hal ehwal orang lain Tidak kira orang itu atau muda Hendaklah kedua ibu bapa memerhatikan gerak geri anak itu Menjaga perilakunya setelah ternyata tanda-tanda kedewasaan Padanya tiada membiarkan dia berbuat sesuatu sesuka hatinya Kecuali perkara-perkara yang baik lagi terpuji Supaya ia terus membesar dan mencapai umur dewasa dalam kebiasaan serupa itu sehingga segala kelakuan yang baik dan kelawar perilaku yang terpuji membekas dalam dirinya kelak apabila ia telah menjadi dewasa mudahlah ia menyesuaikan dirinya dalam segala budi pekerti yang mulia itu sebab yang demikian itu telah menjadi tabiat dan kebiasaannya dari sejak kecil lagi bila dah sampai tahap dia dah matang dah dewasa kita lepaskan dialah dia pun akan hidup sendiri juga dan dia akan jadi ibu bapa juga besok. Takkan kita nak jaga dia sampai dia tua kan. Tapi hubungan tu tak <coughs> hubungan tu tetap adalah. Yang paling penting sebelum dia dah mula bertindak sendiri tu kita dah kita dah apa dah bentuk dia dah. Sebenarnya tugas-tugas umpama yang tersebut di atas tadi memang penting dan terpikul di atas pundak pundak ni lah. ibu bapa dan para wali anak-anak kecil itu ketika anaknya masih dalam peringkat umur ini. Adalah sangat penting sekali memelihara anak kecil itu dari bercampur gaul dengan anak-anak jalanan yang tidak berminat untuk membuat baik dan menjauhkannya dari berkenalan berkenal-kenalan dengan Kanak-kanak yang tidak menentu asal dan keturunannya Sebab pada umumnya kerosakan akhlak dan kelakuan anak-anak adalah Dari perempuan yang tidak terkawal Dari percampuran yang tidak terkawal Antara mereka sesama mereka Imam Al-Ghazali, hujatul Islam, rahimahullah Telah mengkhususkan satu ketanangan yang lengkap dalam perkara mendidik anak-anak kecil dan cara-cara memimpinnya menuju kepada akhlak dan budi pekerti yang mulia, sila baca bab mendidik jiwa dari kitab ehya Ulumiddin mithdin. Betul ehya ni orang kata kalaulah seluruh kitab-kitab agama terbakar hilang musnah, tinggal ehya saja cukup untuk kita menguasai ilmu Islam. Ehya lengkap semua dalam tu. Jadi kita, ada orang komplain, Allah macam tu kita kongkong -kong anak gitu nanti anak kita memberontak lah, apalah. Ya yeah. ke? Betul ke? Dia terpengaruh lah dengan cerita-cerita dan televisyen, movie-movie Inggeris tu, kontrol-kontrol anak, -kontrol akhirnya berontak. Mana dia? Itu taktik-taktik Yahudi Nasrinak, tipu kita je kalau kita terlalu kongkong, -kong, terlalu kontrol, akhirnya dia memberontak. Dia memperhentak tu sebab apa? Kita kontrol, kita kongkong tapi kita dedah dengan benda-benda dunia juga. Dia kalau tak terdedah kepada benda-benda dunia, dia tak akan memperhentak. Sebab dia tak ada tak ada keinginan ke arah tu. Dia tak tahu benda-benda tu. Dan ini kat rumah TV penuh dengan dengan channel-channel kita pasal penuh ni. Tapi betul dia kontrol tak bagi dia ni. Akhirnya dia, daripada situ dia dapat tu. Akhirnya dia merentak. Dia kalau di sini tak tahu punye kat luar tu ada revolosta, kat luar tu ada tu ada ni, dia nak merontak apa dia tak tahu benda tu ada kat luar benda tu. Macam keluarga-keluarga yang saya cerita tadi contoh aja satu aja bagi macam Mona Elias ni tak ada pun, pun. Ini dia merontak sebab dia tahu kat luar tu ada, tu ada tu ada ni, ada ni, ada tu ada ni. Perit kita kontrol, memang dia merontaklah. Oh, kalau dia sini tak tahu kat luar tu ada apa, dia tak merontak pun benda tengok dia nak merontak satu benda yang dia, dia dia tak tahu dia kan. Ya. Tapi kita kena maknanya kita bagilah macam sekak memang kalau kita baca kisah Mona Zakaria tu kita pun tak mampu nak buat. Sekali tu mak dia pergi pakai baju baru tu bapak dia dah mengamuk dah pukul dia dah. Tak salah apa benda tu sebenarnya. Tapi kalau Monaih ya, Mona bapak dia Mona ayah. Neh nak akan anak dia tu jadi betul-betul zuhud. Sebab tu dia buat macam tu. Ha ini tempat ini kalau betul nak jadikan anak tu betul-betul special punya wali punya alim betul. Ha ini lain lah Ini tak tak bagi can lah. Ha, memang bagi pakai baju baru je mak dia bagi. Mak ada siapa tak ingat dalam abati tu kisah hidup dia. Bagi pakai pakaian baru je kena pukul sama bapak dia kena pukul kenapa dia memang tak salah tapi bapak dia memang kehendak bapak nak jadikan dia seorang yang betul-betul warak zuhud tak bagi dia pakai baju-baju baru tapi hasil dia tengoklah kitab fadil amal ni satu dunia baca satu dunia baca baik orang kertas mau lah, dong F lah tulah tercakap lah. jelah tapi kitab tetap beredar seluruh dunia tanda kabuliat daripada Allah Subhanahuwataala hasil dia adalah Ha, jadi kalau kita kita nak berlebih keuang dengan anak-anak kita, maka hasil dia pun lebih keuang. Ha, pulang kepada kita. Lah. Bukan satu paksaan. Lah. Terpulang pada kita. Dalam agama ada yang harus. Kan? Boleh. Nak bermewah harus. Makan-makan sedap harus. Pakai-pakai mewah harus. Nak jadi kaya harus. Benda itu harus. Tapi tak dapatlah capai peringkat yang mana zuhud dan sebagainya. Kalau macam Nabi Sulaiman tu, dia kaya tapi Zuhud, itu lain lah. Itu special case lah. Setiap satu tu ada special case dia. Kalau kita anak kita special case, kita rasa anak kita special dia tak apa. Bagi dia dunia tak apa, besok dia jadi macam An-Nawawi Zuhud. Silakan tengoklah hasil dia Betul jangan menyesal. Faham eh? Peringkat masa kelahan-kelahan hingga masa buluh kelahiran sampai buluh buluh ni balik cukup umur dah. Dah, dah dah dah dah dah dah diwajibkan dah mukallaf adalah masa keringanan dari Allah Azza Wajalla. belum ada taklif yang ini kewajipan atas kanak-kanak untuk mengerjakan sembahyang dan puasa atau sebagainya dari kewajipan-kewajipan syarak agama yang lain hanya ditekankan atas para wali anak-anak itu untuk menyuluh mereka mengerjakannya maknanya kita training dia lah training dia kita apa kita kita didik dia walaupun dia tidak ada kewajipan untuk solat tapi disuruh mengerjakan solat dan puasa ketika umur 7 tahun dan dirotan ketika umur 10 tahun walaupun belum balik. itu untuk untuk training lah Dalam sebuah hadis tersebut uh, dalam sebuah hadis tersebut tersebut bahawa rufi al aqlamu ala an salasatin wa hatta yablugha daripada saby saby ni anak kecillah hatta yablugha sehinggalah dia balik wa an-naimi daripada orang yang tidur hatta yastayqiza sehinggalah dia sedar bangun when tidurlah wa anil majnuni hatta yufiqqa daripada orang gila sehingga dia siuman dia sedar baik begila lah rufi al-qalam ni maknanya diangkat qalam maknanya tidak ditulislah kejahatan ataupun keburukan Maksudnya, duit kecil, orang yang tidur dan orang yang mm, gila Ini merupakan satu keringanan dari Allah Ta'ala yang menunjukkan kelebihan dan belas kasihan Segala keba segala kebaikan dan amalan soleh yang dikerjakan oleh anak-anak yang belum baligh Dicatatkan pahalanya pada buku-buku catatan ibu bapanya dari kaum muslimin aa, Siapa dapat? Kita dapat tak adalah anak buat Mak yang dapat Mak tu pun pernah juga jadi anak dulu Ingat? Dan anak pun besok Akan jadi mak, akan jadi ayah juga Kita kena tengok betul-betul Bila kita Kita nak supaya besok nanti Anak-anak kita Buat baik Dan kita dapat pahala, kita pun Kecil-kecil kena buat lah Jadi saya rasa kurang nasihatkan Budak-budak kecil lah, kurang-kurang pun nak besar kan dah udah macam mana bagi tahu kan kau buat amalan ni semayang dah kecil-kecil lagi ada yang datang sekolah saya di Madrasah yang tu kecil, kecil umur 12 tahun, 10 tahun, 9 tahun kan 7 tahun pun ada bagi tu dia bila besok dia faham tak faham tu Allah lah kan buat baik semayang siapa walaupun tak apa ada yang kena yang tak wajib lagi memang tapi yang dapat pahala siapa saya mak tak saya ayah tak kalau anak saya maknya buat Ayah mak dapat pahala ayah dapat pahala oh rugilah tak eh pula rugi besok kau jadi mak juga Bisa kau akan jadi mak jadi bapak. Anak kau buat. Kau dapat bahada pula. Ha, benda itu akan berpusing. Berpusing. Okay. Mudah-mudahan. Selagi keduanya mengambil berat terhadap pendidikannya dan pemeliharaannya dengan sempurna. Mudah mananya yang jaga yang didik lah. Ini tak ada anak dia entah mana dicampak mana. Tiba-tiba anak tu, Buat baik. Tiba, tiba dia dapat lah, itu takde, kan, faham eh maknanya di dalam penjagaan pemeliharaan dia lah, kalau anak tu kan, dia buang ke anak tu dia letak ke rumah, apa tak nak lagi anak tu, misalnya contoh dia tak peduli dengan anak tu kan, tiba-tiba anak tu diasuh oleh orang lain, orang lain orang yang asuh tu lah dapat walaupun dia bapa yang sejati Mak yang, mak yang kandung tapi kalau dia tak jaga dia biarkan anak dia bagi dekat nenek, bagi dekat mak mentua, bagi dekat rumah apa rumah kanak-kanak ke. Akhirnya anak tu buat baik, yang dapat siapa yang asuh lah bukan apa bapak dia lah. Itu dia punya qayit dia selagi keduanya mengambil berat terhadap pendidikannya dan pemeliharannya dengan sempurna. Mudah-mudahan dengan kelebihan dan kemurahan Allah Ta'ala, <coughs> pahala dan kebajikan Amalan-amalan soleh anak-anak itu tidak berhenti sampai mereka mencapai umur balik sahaja Tetapi akan terus diberikan juga sesudah mereka mencapai umur balik Bahkan diharapkan juga bahawa segala pahala dan kebaikan yang diperolehi oleh anak-anak itu Dari amalan-amalannya yang soleh akan dikongsi pula oleh kedua ibu bapanya bersama tidak berhenti sampai mereka mencapai umur balik sahaja. Tetapi akan terus diberikan juga sesudah mereka mencapai umur balik. Bahkan diharap juga bahawa segala pahala dan kebaikan yang dipulihkan oleh anak itu dari amalan amalannya yang soleh akan dikongsi pula oleh kedua ibu bapanya punya bersama. Yalah kan selagi bila kita ada hadis semua apa yang mengajak kepada kebaikan selagi orang itu mengamalkan kebaikan selagi itulah kita akan dapat pahala. Kita maksudlah anak-anak kita. Bila dia dah balik nanti, dia buat amalan, dia dapat pahala, kita pun akan dapat juga balik, bukan berhenti. Sebab kita yang mengajak dia kepada kebaikan. Kita mati pun dia buat kebaikan tu, hasil ajakan kita, masih lagi kita akan dapat. Ha, ini untungnya kalau kita mengajak orang kepada kebaikan. Bukan hanya pada orang lain, termasuklah anak kita sendiri. Faham ya? Eh? <coughs> Sebagaimana yang disaksikan oleh beberapa sebuah hadis, hadis Nabi Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai pahala orang yang menyuruh kepada kebenaran dan menunjuk kepada kebaikan. Sebenarnya kedua ibu bapa itu telah memainkan peranan untuk memimpin anaknya kepada jalan yang kebenaran dan menunjuk menunjukkannya cara mengerjakan kebaikan selama mereka telah menunaikan kewajipannya seperti yang tersebut di atas tadi dalam berbuat kebaikan untuk mendidiknya menyuruhnya berbuat baik serta mengarahkannya dalam perkara itu dan melarangnya daripada berbuat jahat dan mencegahnya dari hal yang demikian wallahu alam man ala khairon falahu ajruhu wa ajru man amila bihi barangsiapa yang menunjukkan kebaikan baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkannya termasuklah anak-anak kita sini Wallahualam cukup eh mudah-mudahan oh ni soalan tak kalau nazar nazar ni maknanya kita melihat seseorang perempuan ataupun seorang perempuan melihat lelaki yang dengan niat untuk mengahwini lelaki atau perempuan disebutlah itu nazar bukan nazar eh? nazar ni nanti lain nazar non-zara Nazar, istilah dalam fikah nazar ni, jika kita ingin mengahwini sesorang perempuan tu, maka disunahkan dulu kita nazar sampun. Baiklah salah laki kepada perempuan, perempuan kepada laki. Nazar ni maknanya melihat bahagian yang diperbolehkan sajalah iaitu muka dan tapak tangan. Tapak tangan tu depan belakang lah, macam dalam dalam orang dan semuanya tu boleh dilihat. Lebih tak boleh lah. Maka disunahkan Dalam-dalam minhaj itu di mana kata, Disunahkan bagi orang yang ingin Mengahwini seorang perempuan itu Ataupun perempuan yang Mengahwini dikahwini oleh lelaki Itulah melihat Saling melihatlah antara sesama lain Bagi yang di lihat itu Muka dan tapak tangan Sama ada berkali-kali Boleh satu orang tu berkali-kali Ataupun berlainan orang Beribu-ibu kali tapi pilih-pilih empat je lah. Ha, dia boleh nazar, boleh tunang sekatus. Tapi dia boleh kahwin, tak je. Ha. Dan seorang berkali-kali pun boleh. Sama ada diizin atau tidak. Sama ada diizin atau tidak. Macam dia pergi, perempuan tu jual kong kan. Pakai tudung lah, jual kong pisang. Dia ingin nak kahwin perempuan tu. Dia pergi tengok perempuan tu dengan selagi niat dia tu nazar. Maka di... Perbolehkan disunahkan. Tetapi kalau niat dia lain, berusia. Maksudnya kan dilarang untuk melihat. Ha, jadi, sekarang persoalan dia sekarang ni. Nazar melalui tengok gambar dulu. Baru tengok betul-betul. Dapat pahala sunnah juga tak? <laughs> Okey, dia ada kalau macam bab-bab macam ni. Sunnah Nazar melihat perempuan itu. Dan dia Nazar pun kalau macam berjumpa yang sunnahnya, Nazar tu pergi berjumpa dengan perempuan tu melihat dalam keadaan bukan khalwat. Itu tak boleh, khalwat. cuba setting-setting, kita Nazar, saya Nazar awak, kita sewa hotel satu lah, saya nak Nazar dengan awak je. Haa, itu tak boleh. Itu bukan Nazar tu. Itu lain cikgu dia. Nazar mesti ada, ada orang lah. Tak kira sebaik-baiknya ada ada mahram, tak ada mahram pun tak apa nazor di tempat lapang di dalam macam tu, ada orang lain lah maksudnya ada pihak yang ketiga keempat, kelima, ramai lah. tidak disyaki, boleh menimbulkan uh, khalawat ataupun perbuatan-perbuatan yang sumbang Okey, itu sunahnya sekarang ni gambar pula, kalau gambar tu maknanya dari segi nazor dia tu sunnah, tapi dari segi cara melakukan nazor tu tak sunah Ya, tapi ada setengah-setengah ulama -setengah kata membolehkan boleh melihat gambar dululah. Boleh melihat gambar selagi niat nazar. Tapi kena kena kena apa? Kena kena kena, kena setiap kali tengok gambar tu niat dia nazar lah. Ha ini dia dapat gambar tu dia tengok hai, hai, tengok setiap malam tengok tengok. tengok. Tah niat nazar dia tu dikekalkan ataupun tidak? Ha, itu bergantung pada dia lah dia hanya dibenarkan dengan niat nazar tu je. kalau dia melihat itu hilang niat nazar daripada diri dia berarti dia dah maksiat lah. ok ha, maknanya yang jadi setiap kali jumpa perempuan dia tengok eh niat nazar ni <laughs> ha, itu gunanya ilmu lepas tu orang berilmu dia lebih selamat dengan ilmu dia Ha, tapi dia jangan tengok dulu baru, baru niat nazar dia tak boleh dia kena niat dulu baru tengok ha, kalau dia dah tertengok eh tak takpelah niat nazar lah. ha, eh tak boleh <laughs> eh, itu tak boleh itu main tipu Ah, hari macam tu sebenarnya pergi lah tengok perempuan niat nazar maknanya niat nazar tu bagi orang yang mampu untuk kahwin ha, tak kira lah kahwin satu ke kahwin dua ke tiga ke empat maknanya dia ada kemampuan kalau yang kahwin satu tu, maknanya dia ada kemampuan untuk dan bersedialah. Kan ada hukum kahwin tu. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang mubah. Asal kahwin dalam bahasa syafi'im, mubah. Harus. Boleh jadi haram kalau dia tak mampu untuk kahwin. Tak mampu bagi nafkah, tak mampu bagi perlindungan, tak mampu bagi pakaian berhubungan tu. Maka haram dia kahwin. Dia kena puasa wajib untuk tahan nafsu dia. Ada yang wajib kahwin, maknanya dia tak boleh kawal nafsu dia dan dia berkemampuan untuk bagi nafkah, untuk bagi perlindungan, maka dia wajib kahwin wajib bagi dia untuk kahwin jadi, maknanya selagi dia berkemampuan, maka ha, dia tengok pembantu niat nazar dapat pahala ha, termasuklah yang kedua, kalau yang kedua ni, ha, kalau dari segi hukum satu lagi segi kemampuan pun satu lagi dan ditetapkan di Malaysia ni pula kalau macam KL nama saya saya cerita undang-undang Malaysia nak kawin tu gaji kena 5000. Di ni dibawa oleh JAKIM lah jauhilah. Ah ha, ini ketetapan yang dibuat berdasarkan maslahat. Ha, ini memang hukum tak ada. Mana dared kata gaji 5000 ni tak ada. Ini maslahat. 5000 di Jawi KL lah, eh. wala Selangor, Perak, Johor saya tak tahu. Tapi di KL kalau nak kawin dua lelaki tu mesti kena ada gaji 5000. Ditetapkan baru tahun lepas ditetapkan. Ustaz Zaharuddin pun kawan-kawan dia cerita dalam Facebook dia kan ha, dia nak tengok bank transaction dalam bank kita ada RM5,000 untuk apa masalah had. masalah belakang bersama KL ni lah maknanya duduk di KL ni dia nak bagi sewa rumah untuk uksi kedua bagi makanan apa semua maknanya sekurang-kurangnya kena gaji RM5,000 ha? kawan-kawan 3 rm ha. jadi kalau dia tak mampu tak ada gaji RM5,000 yang berkira-kawan tiba-tiba dia nak nazar untuk tua ni sahaja dia, nak, itu, dia tanggung sendiri lah Ha? Thailand, kawin Thailand balik kena dendalah Se pasangan 1000 tapi siapa nak bagi anak dia kahwin kat Thailand kan masalahnya ha, mak bapak mana tak apalah kau lah kawin kat Thailand tu ha, itu kalau macam tu okey mak bapak pun dah bagi lain tapi biasa mak bapak anak dia takkan nak bagi anak dia kahwin kat Thailand tu kecuali yang janda ke yang adalah kan dengan sebab berkahwin dengan sebab-sebab tertentu ah ha, itu lainlah tak mampu nak kahwin juga ha, tak ada pilihan lain bukannya ke Thailand adalah banyak lagi tempat-tempat lain di Yaman boleh kahwin di Indonesia boleh yang salah jadi selagi ada niat nazar tu dan memang dia orang yang layak untuk menazarlah ah ha, maka diberi pahala lah dengan sunnah dia satu-satu nazar tu seni tu sunnah dengan nak kahwin. Cara nazar tu melihatlah. Jadi melihat gambar ni boleh dikatakan boleh dikiaskan kepada melihat. Tapi ha. cara gambar tu pun muka dan tapak tangan saja. Kalau dia lihat gambar tu selain daripada muka tapak tangan sama aja tidak perlu keizinan perempuan tu gambar tak perlu seperti mana tidak perlu keizinan perempuan kalau kita nak nazar dia kita tak bagi dia dulu kita pergi tengok selagi niat kita nazar tak apa dia boleh kan? tapi kalau kita tipu niat tu Allah tahulah dosa lah dari situ tu je ok cukup ha, siapa lagi nak nazar ni <laughs> boleh Allah kita uruskan memang, memang sekarang adat orang Melayu ni kalau kita pergi jumpa mak bapak dia akan Anggap benda dah, dah jadilah, pasal apa memang berlaku, dah jadi satu adat dah, dia berkawan, dia bercinta 3-4 tahun, lepas tu dah berkenan betul-betul, baru dia masuk, apa? bila dia masuk jemuk apa, berarti dah jadilah tu, kan, ha. tapi kita ni orang agama, belajar agama, kita tak boleh buat benda tu kan, benda tu haram, kita tak boleh kawan dengan perempuan yang sekati kita. Jadi kita nak bawa terus nazar depan mak bapak kita risau pula nanti mak bapak ingat dah jadi dah ni padahal kita belum belum confirm lagi jadi tak nak tengok lu muka dia macam mana rupa dia macam mana kan Jadi terjadilah nazar-nazar di di, di di di luar apa di luar pengetahuan mak bapak lah. Ha. tapi betul tu berlaku maknanya dengan niat yang betul dengan cara yang betul lah mendapati syarak lah. Ha. boleh lah ha. sebab dah nazar confirm dah depan nazar tu confirm kan baru pergi jumpa mak bapak ah ha. Tapi kalau yang mak bapak faham agama tak apa. Ha, kalau mak bapak duduk keluarga faham agama, ha, ni nak nazar je dulu. Ha, ah mesti dia kan nazar. Ha, kalau tu tak elok tak apa? Tak kisah. Yang faham ni gimana? Tak semua bapak yang faham kan. Ada setengah apa mak bapak tu saya terima apa ni komen dia kata cerita kat mak dia bapak dia usah nazar tak faham. Apa benda nazar tu? Ah. Ha. Ada orang tak faham, dia tak faham, kita, kita buat cara yang ah lainlah. Maknanya tak perlu libatkan mak bapak dulu. Ha, tapi dengan dengan dengan jaga betul lah syarat tu ha, semua hukum-hukum jaga Okey, kalau dah confirm baru pergi jumpa maka bapak maka bapak ni zaman sekarang kalau jumpa berarti dah 50% jadi lah tu confirm lah tu ha. ok maknanya kita terselamat lah daripada kita dosa kita berkawan, zaman orang-orang serangan berkawan, orang, habis semua dua dalam dia dah tengok semua. baru <laughs> pergi jumpa maka bapak ha, dosa berapa tahun tu jadi nazal aja. Betul berurusan suara bukan aurat. Berurusan dengan suara punya telefon kan. Tengok kalau kalau selagi tidak menimbulkan syahwat dan dan nama membawa -mem -mem ke arah maksiat, selagi tu tak apa Aurat bukan, aa, suara bukanlah aurat. Fizatih tapi liqayrihi boleh jadi maksiat kalau suara itu boleh membawa kepada syahwat dan maksiat. Jadi tak perlu sekadahnya... Waktu nazar tu lah... Sembang-sembang tanya... -kong -kong. Tak puas hati, Jumpa lagi dua kali... Tiga kali... Empat kali... Sepuluh kali... Selagi niat nazar... Pertimbangkan... Rasa okey... Jumpa orang apa... Selesai Itu pun kalau jodoh lah... Kalau tak jodoh juga... Ada juga yang dah... Kalau dah Sampai tunang pun kan... Tak edi... Ha, itu bukan jodoh lah tu... Buat macam mana... Hmm. Kita usaha tawakal... Usaha tawakal... Serah pada Allah... Ini jodoh kita... Alhamdulillah... Bukan jodoh kita... Sabar saya yang lain lah. Adalah tu yang Allah nak bagi. Allah tahu lah. Yang sesuai untuk kita siapa kan. Ataupun tak ada jodoh langsung. Tak apa. Bila dari kat syurga banyak ada. Hmm, tak semua orang Allah. Tentukan jodoh dia. Di, <coughs> ada yang jodoh tapi tak. Tak kekal. Pun ada juga. Kahwin 10 tahun. Cerai. Isteri kahwin dengan lelaki yang lain. Akhirnya. Ada dua pendapat di sini mengatakan. Is, perempuan tu akan bersambung dengan suami yang kemudian kalau dia cikai dengan lelaki ini dia kahwin dengan lelaki lain maka dia akan bersama dalam syurga dengan lelaki yang kemudian ya laki yang kedua tu kalau dia apa ni dia mati misalnya kemudian lelaki tak ada masalah kalau dia perempuan isteri tu mati waktu perempuan itu isteri suami dia kahwin lain dia, dia akan bersama-samalah berkongsilah nanti di syurga tapi kalau perempuan tu suami dia yang mati kemudian dia kahwin lain dengan lelaki lain sama ada ikut pendapat yang mengatakan bahawa ikut suami yang kedua. Ataupun ada satu lagi pendapat mengatakan dia boleh memilih di antara kedua-dua suami yang mana yang melayani ini dengan baik di dunia. Dengan dia itulah dia akan bersama dan syurga nanti. Allahumma'alam. Kau yang baik terbaru ta'ala. Bintang-bintang kelamakan saya. Bintang-bintang kelamakan Allah. Bintang-bintang kelamakan Allah. Bintang kelamakan Allah. Bintang Mudah-mudahan Allah berkitafirullah dan hidayah. Dapat kita aman sampaikan. Tu majlis tangguhkan majlis kita dulu dengan subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah nastaghfiruka wa tub ilaika subhanarabbika rabbil izati ma yasifun warahmatullahi wabarakatuh